Fahamu, Blobby, kiumbecha ajabu kilichu na jinsia miasaba shirini lakini hakina ubongo. Mimi naitua Ananias Edgar. Blobby ni kiumbe ambacho haki namdo mo tumbo wa la macho, lakini anaoweza kuki tambua chakula na kuki la haina mikono wa la migu, lakini anaoweza kutebeya na siku moja akangeza ukubwa wake maradufu inashangaza. Sasa skia kiumbe huu BBC ime-reporti kuamba anaoweza kujifunza na kuwasilisha imiaka kwa wingi nabilai kutumi akili.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 BBC、私の声が聞こえたら、このように、このように、 Na alishirikishwa pia katika maonyesho katika bustani ya wanyama ya Paris mjini ufaransa. Blobby ni moja wapo ya viumbe visivo ya kawaida vinavoishi duniani hii leo. Alisema mkurugenzo bustani hiyo ya wanyama naitua Bruno David yambaya na muwana kiumbe huyo kama kitu cha ajabu zaidi duniani. Kiumbe huyo amekuwepo kwa miaka milioni na bado hajulikani ni kiumbe wa inagani. Anatambulika vizuri kuwa ni kama mnyama au pengine kuvu, ya ni fangas, ama kitu chochote katiao. Aliongeza Bruno David alinukulio na BBC. Gina Blobby ilimetokona na filamu ya seansi idio toka mwaka lfonyi mea tisa msinanane. The Blobby idioigizwa na kijana Steve McQueen siambapo kiumbe kwa Gina Blobby kinakula kilakitu mbele yake katika mji mdogo wa Pennsylvania huku Marekani. じぇ、きゅんべひっちょきこいじ。きゅんべひっちょきりこえぽるにゃにみやかみやたのかべお Kuogibindi kirefu alitambulika kama kuvu, lakini katika miaka ya tisini utafiti uliomka katika kundla misomids, au ukungu katika kifungu cha familia ya amoiba umbola ke anafanya naspungi anacheleza na huona rangia manjano, lakini pia wapo wenyi rangia warii niwe upina wekunupia, ana serimoya tu mara njini ikiona vini tetevingi ambayo vinaweza kufanya na DNA yake na kugawanya. Mara kwa mara, hupatikana katika maineo ambayo kuna uozo wa majiani na mashine ya miti, maineo mabichi na yenye unyevu unyevu. Unekana kana kuamba mitulia mahali pamoja lakini, hutembea chini kwa chini kwa kiwangu cha sentimita moja kwa saa, haa, kitafuta chakula miunguni mwakuvu, spores, bakteri na wadudu. Lakini, majabu pia ya blobby anaweza kufikiria. Tabia mojawapo ya blabianba yehu washengaza wanasayansi sa nani uezoaka kuweza kufikiria, ana uweza kukariri, ana uweza kubadilisha tabia, ana uweza kutetowamatatizo, lakini pia ana uweza kutafuta njia mbali na kuonyisha tabia kamazami ya maaliza madavi. Uchanganuzi wa kiumbe hiki uli sababisha kuelezea zaidi jinsi uja susu na vofanya kazi, waina yoyote baada ya utafitu kuchapishua mwakaraf mbili na kuminasita. Wanasayansi walihitimisha kwamba blobi ilicha kukosa neva. Anaweza kujifunza kutokana na uzoefu na kumbadilisha tambia yake maramoja tu. Kadika vipimo vya maabara, wanasayansi walichunguza jinsi kiumbe huyo alivozoea kupitia daraja jimbamba. Ana pokuwa na na mwingine, ana uwezekusambaza marifa liona, yewala siomchoyo. Kuhoni kana kama mbai hanauaji, lakini anao, lakini tabia kiumbehi chuo zinavutiya, kwa anazaa kubiti spores, ambazo zinakuwa watoto wakiumbehi chuo. Lakini kama spishe nyingine, maisha yake hutokana na utofauti wa maumbi lea mbapo, kwa kiumbe Blobby huzaliwa wakati viumbe viwiri hukutana. Je, kiumbe hicho, kujirinda vipi? Wakati anapotishiwa, Blobby hujificha na hujikausha. Hali yake huwa kama kitu kisicho haie, alisema mtaalamu wa Blobby, aitwae Audrey, watasisa utafito kitaifa nchini ufaransa, alipunukuliwa na shirika la habari la AFP. Unaweza kumtia ndani ya microwave kwa dakika chache na majima chache na utashanga kumuna blobi yupo hai akiwa tayari kula na kuzaa. Chanzo cha, makala hii ni BBC, mimi naitua Ananias Edgar. Lakini pia kabla sijamaliza makala hii, nataka ni kuambia jambu muja zuri sana.